niečo si privodíme na tej ceste sami, iné sa nám do nej postaví vďaka náhodám alebo osobám, ktoré stretávame, no a potom je to už len o našej voľbe. Či sa podrobíme a začneme vyhovárať na deti, hypotéky, alebo aj za cenu strát pôjdeme tým smerom, ktorý povedie k nepoznanému, až potom sa uvidí, či to bolo naozaj o lepšej voľbe, alebo jednoducho sa bez toho k poznaniu nedopracujeme. Aj v tejto chvíli stojíte na kryžovatke a buď to dáte bez nás, alebo s nami. Úplne vám to život zmeniť nemôže. Maximálne vnúknúť nejakú tú myšlienku, ktorá môže byť potom rozhodujúca a s ňou prídu aj súťažiaci v rámci avizovanej pesničkovej hitparády slovenských a českých autorov a interpretov, Mikopávky rádia Slobodný vysielač. Príjemné počúvanie vám želá Peter Kršiak. Samozrejme opäť z Banskej Bystrice. No a tento raz to bude v rámci 42. a celkovo 376. kola, ktoré si dovolíme otvoriť návratom do roku 1999 za albumom, ktorého názov sa v ostatnom období nepoužíva až tak, ako by sa možno aj malo. Albumová dvojka skupiny Belasy dostala názov Zatykač, no a z neho budeme počúvať ako novinku číslo 1 titul nazvaný To je ale fáro Zas vez je ma to velký boss, ozry jako truby, šľape ako drach, Hodíme tam štvorku, predbene braka, to je ale fárono, chyba pre nás zvok, pod kapotou cítím do tých a ke je to málo, lahnem si na plyn, ale sa totiž páčíš, get si celá he country. Roads, man. Teraz už wiem, čo chcem raz už wiem, čo mam Kje twaro osedlám Są country men wiem, čo chcem raz už wiem, čo mam Zas vez je ma to velký bos, ozry jako truví, šlape ako drach, chodíme tam štvorku, predbeneme vraka, to je ale fáro iba pre nás zvok, pod kámbotou do tých dvojí vl, a keď je to málo, lahnem si na plyn, ale za totiž páčíš, keď si celá hís on Now I know what I want Now I know what I have country roads and men Now I know what I want Now I know otvára roční jubilant 70. -tník. Igor Pavelica so formáciou, ktorej je verný od o roku 1982, keď to všetko s Jaroslavom Pekárikom dávali dohromady, Jaroslav ako hráč na banjo, Igor, gitarista, výborne zvládá aj harmoniku ústnu a ten spev charakteristický. Pridal sa Karol Školár, ktorý bol tak povediec s prievodcom vďaka hovorenému slovu. Bolo to aj ospievaní, no a názov Bela si odvodený od hudobného štýlu Bluegrass, čiže modrá tráva no a v tých rokoch volať kapelu modrý ešte v čase socializmu no, keby boli trošku červenší, tak by to možno bolo ideálnejšie. Nahrávali už aj v 80 rokoch ale albumu sa dočkali až v 97 pod názvom Kamaráti, to mali možnosť ponúknuť, no a potom o dva roky neskôr došlo aj na tento zatykač, ktorý sme si pripomenuli a takto sa nám Belasi do ponuky vracajú. No, už dva roky a nejaký ten čas uplynul, keď sme počúvali nahrávku nazvanú Keď idem ulicou, jedinú umiestnenú bola 17. v 261. kole, takže táto pauza sa Končí a z tých, ktorí dnes vstúpia do tzv. bojov, je to najdlhšie pauzírovanie, zvyšok má skúsenosť aj s týmto ročníkom a všeobecne patrí medzi výrazných, pretože hneď v poradí číslo 2, pokiaľ ide o novinky, tak to sa obzrieme za rodákom zo Žadca, českým diskoslávikom už aj zo záveru 80. rokov a tiež zostal verný svojmu štýlu až po súčasnosť, pretože ide o Petra Kotvalda, ktorého história je mnohým dostatočne známa. Najskôr pokusil o solovú cestu cez spevácké súťaže, napríklad Mladú pieseň v Jehlave, kde v 78. roku, to 19, získal uznanie za osobitú interpretáciu a o rok neskôr tento festivalej vyhral, potom došlo na Dečínsku kotvu, tam si vyspieval v roku 1980 striebornú priečku, no a keď prišla ponuka od Hany Zagorovej Karla Wagnera, tak sa stal súčasťom, súčasťou koncertných vystúpení práve týchto dvoch výrazných postav a postavil sa po boku standu hloška, vytvorili tiež dvojicu, ale v 1986. sa rozhodol teda pre tú ďalšiu cestu už iba ako sólový interpret. Ono vznikli aj nejaké tie spoločné nahrávky, ale predovšetkým ho registrujeme ako samostatného jedinca. Tentoraz sa vrátime za jeho albumovou dvojkou. Single bol ponúknutý trošku skôr, v 89., a Geyser ako kompletka v roku nasledujúcom. Bola o 11 pesničkách a naozaj sa vydarila, pretože spolupráca s Jindřichom Parmom a Pavlom Cmíralom, predovšetkým, tak tá priniesla okrem titulnej pesničke ďalšie výrazné diela, lírovku, satelit, skladbu Milujem sa, čím dál víc, alebo napríklad aj našu dnešnú novinku číslo 2. nazvanú Kde kto je dál. Team action lep na šali, a ktorú sme Láska patrí nedan, tých se ktorých žiť sa nedá, oné ne, vision scripta, čirček sto, môžem radit ti tvojím slovom, kde kdo je dál, než sem já, dneska s tebou, nesmielej pár, zamocí ruce s tebou. Kde kdo je dál, než sem já, dneska s tebou, kde se neříká. Na každej pár, jeden z nás mě vyzačít, já vím, že víš, jak já, o co kráčím. Kde kdo je dál, než sem já, dneska s tebou, čas hrozně utíká. Zpálím sa to, očích mám vzdor. Jsem tvúj králík, tvúj pokusnej tvor. Svékní plášť, vzor maksi. Vieda má sloužit traxi. A hned moudí knihy. Jsem se spolú smet. spácham zločin, a na to vem jet. Cítím, jak si hledá. Dlaň tvou ved mňa hledá. Kto je dál, kdež sem já, dneska s tebou, nesmerej pár, za môcí ruce sebou, tebou. Kde kdo je dál, kdež sem ja dneska s tebou, kde nás sa neříká. Na každej pár, jeden z nás měl by začít, jak už je víš, jak to já, co práčí. Kde kto je dál, kdež sem ja dneska s tebou, čas krok mňa utíká. Tebou. Nesmienej pár, za nocí ruce sebou. Kde kdo je dá, než sem ja, dneska s tebou. Kde to se neříkám. Na ta stej pár, jeden z nás měl by začít. Ja vím, že víš, ako ja, moc co táčí. Kde kdo je dá, než sem ja, dneska s tebou. Žas hrozně utíká. Kde kdo je dá, Kde je No, ono sa tej solovej dráhe nie až tak veľmi verilo, ale Petr Kotwald v tej druhej polovičke 80 rokov bol úspešný u poslucháčov, ako solista šiestý za rok 87. V roku nasledujúcom to už bol bronzový slávik, no a po štvrtej priečke sa na túto tretiu v roku 1990 aj vrátil. No a ešte tam bol posledný ročník, mám pocit, že piate miesto. Tak, či tak rok 1990 bol o tejto albumovej dvojke, Chválil sa obal albumu, noví autory typu Vilémčok, Martin Kumžak, samozrejme predovšetkým spolupráca s Jindřichom Parmom, s ktorým mal možnosť sa zapísať do tzv. histórie aj v rámci spolupráce s Parmovým hypodromom, na ktorých nahrávkach, alebo ktorého nahrávkach sa tiež spolupodielal. No a pesničky zneli aj na vtedajších československých diskotékach a bodovali aj v ankete o dôhovú platňu. My sme sa po štvrtýkrát obzreli týmto smerom, tie predchádzajúce neboli až také úspešné, hoci pesničky vo svojej dobe sa páčili, Geyser rebríček nevidel vôbec. Milujem sa, čím dál Líc, boli tri týždne v rebríčku a 15. miesto ako maximum a tak najúspešnejšou zostáva druhá lírovka. Petra Kotvalda, čiže satelit, ktorý bol 2x12 a 7 kôl nám tu bodoval. Takže pokus číslo 4, kde kdo je dál. No a obzrieme sa za ďalšou tanečnou záležitosťou, ale toto už bude prípad, ktorý treba riešiť ako cover verziu. Vráti nás to ešte o 3 roky hlbšie do minulosti. Točilo sa, pokiaľ ide o túto českú verziu s textom Zdenka Borovca vo februári, roku 1987, duet, který má aj svoju televíznu verziu vďaka Pardobiciam a Helena Vondráčková po boku Jirku Korna, protože tato dvojica se nám vracia do ponuky, si vtedy dala na hlavu parochňu Tiny Turner, odznělo to v programe možná přijde i kouzelník, ty, který zaregistrovali originál, tak môže byť, že sa im vybaví napríklad titul muzikál Plavba skalných mimozemšťanov, inak preklad originálu názvu je Keď začne pršať a teraz to na nás teda bude. Tiecť zvýšok German Jackson a Pia Zadora vydali túto pesničku ešte v októbri 1984, ale my samozrejme budeme počúvať českú verziu novinka číslo 3, to je titul Zatímco dešť si v listí hrál. je tu po 18 krát. v prípade Jirku Korna sme počúvali 16. súťažný titul, ale ako dueto ponúkli tretiu pesničku Každá trampota má svoj mes a jakoby nic boli tie predchádzajúce no a treba povedať, že opäť sa stretli v štúdiu dve mimoriadne osobnosti, dve výborní speváci, veľkí profesionáli v odbore dobrej zábavy a ich duety tak ono to nebolo o nekonečnom zamilovanom páre, boli to skôr stretnutie také priateľské, humorné a pesničky e, dosť často poloironické, napokon aj ďalšie, ktoré ešte stále čakajú v zástupe typu Topán Chopin, na Bráchu blues. E, Já ja pujdu tam ty tam Slunce, je po čom siahať. Dnes takáto rozjuchaná pesnička štúdiu sprevádzal Orchester, vedený vtedajším manželom Helmutom Sikelom, manželom Heleny Vondráčkovej, pochopiteľne. No a aj keď oni mali na svojom konte tiež solovky v tomto období, celkom úspešné, Helena Vondráčková ponúkala album Sol pro tvé oči a Jiří Korn Training aj s titulnou Úspešnou pesničkou, alebo skladbou Karelnese Čaj, ktorá s Vildom Čokom Slávila rovnako úspech, tak dovolili sme si siahnuť tento raz po takejto roztancovanej záležitosti, ale my aj spomalíme, pretože to bude v tejto chvíli o návrate už po 15 krát za hlasom, ktorý zostáva čarovný aj napriek 5-10 ročiam od momentu, keď nás táto dáma opustila. Ide samozrejme o Evu Kostolániovú, tiež to bude cover verzia, Pesnička, ktorej slovenský text dodal Boris Dropa na melódiu Vita Palavičínyho Singlík, ktorý dostal názov Slepá láska Kto vie, má pravdu popradie? Vie, či nám láska na pratie Takú priácu, že ňou spútá mráz Ten mráz, ktorý ničí Zlaté nítky v nás. Rás cestie, kto vie, čo v nej vedie Rás cestie, kto vie, či nás túžba neženie. V dnešnej 376-ky sa nachádzame v tzv. medziobdobí. 2. novembrový deň, to bude opäť možnosť si pripomenúť narodenie v Trnave v roku 1942. No a 3. oktobra uplynulo tých spomínaných 50 rokov od odchodu Evy Kostolániovej, rodenej Vermešovej ktorá si prešla aj tanečnou minulosťou, aj tou speváckou logicky, lebo inak by sme ju tu dnes nespomínali. No a zanechala nám tu vďaka tomu, ako bola obdarená po tejto stránke množstvo úžasných pesničiek, už sme tu mali možnosť počúvať 14 titulov a 15 krát sa stala aj šampiónkou, čo je medzi speváčkami zatiaľ teda maximum. No a má možnosť nadviazať na úspechy takých titulov ako keci sám Smoliar, čiže to s Miškom do Čolomanským, ktorého syn sa nám tiež dnes v ponuke objavuje v novinke číslo 1 pretože spolu s Igorom Pavelicom tvoril skupinu Belasi Potom tu máme pesničky ako Môj veľký mák Poď so mnou a Výlety ktoré boli predchádzajúcim súťažným titulom No a e, už od 3. júla tá pauza, ktorá nasledovala, sa v tejto chvíli aj skončila. O ďalšie zhruba dva mesiace a nejaký ten týždeň je to dlhšie v prípade prestávky dámy, ktorá sa nám ozve zo záverečnej dnešnej najčerstvejšej skladby. Tam je tá úspešnosť stále o klesaní, pretože hneď prvé závidím jediné bodovalo 15 týždňov, potom ako trojka dueto alebo skôr spoločná nahrávka Drahý můj s Jirkom Grossmanom lebo ten tam toho veľa nenaspieval. a medzi tým ešte Blondiak s Červenou Bugatkou, ale zvyšok to už sú skôr také paberky 12. až 16. miesto pre pesničky ako Amfora Lexikona Preparát spoločná nahrávka s Evou Pilarovou a Jirkom Šlitrom Prázdny Express nic moc, Skála respektíve vilém Peče Housky, ale tobie náležel čas ja taky a mám ráda žužu to nám Rebríček ani nevidelo nádej teraz budeme vkladať do nahrávky ktorá bola zrealizovaná 6. septembra roku 1973 snádej neublížil Parkinson, Bill Parkinson autor melódie a pokiaľ ide o text ten si Nadia Urbánková napísala sama sama si to naspievala a ten úžasný hlas v určitých polohách. Tam sa ťažko držia emócie. Teraz vám ponúkame si vypočuť v nahrávke s názvom Dávam ti dar! Na Urbánková zbírala Slávikou za sebou 5 rokov, těch nejcennějších zlatých. Právě v období, keď tato nahrávka byla horkou novinkou. A keď to nebylo vždy jen ospěvaný. Známe jsou i její účasti na filmové produkci ostro sledované vlaky skřivánci na niti vždy po boku váškackáře. A i keď nie úplně priamo po jeho boku samozřejmě. Aj na samote ulesa, Vladislav Smoliak tam za sebou jej partnerom, keď bola pani Zvonovou v mlíne, ale aj hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Fandy o Fandy, čo spestrila svojim spievaním, no a v 60. rokoch ešte zločin v dívčí škole, alebo kdeby tisíc klarinetu, pesničkovo, samozrejme pre nás zaujímavejšia, tie najaktívnejšie roky prvú pasáž od 1964 po rok 1990 to bola predovšetkým spolupráca s Country Beatom Ježiho Brabca, no a potom návrat, keď sa odmočala a vydala do Švajčiarska v roku 1990 tak po 17 rokoch sa vrátila začala aj moderovať, napríklad program Písničky pro Vysočinu v rámci Českého rozhlasu Region žila v Želivie No a spojila sa aj s bokomarou, s kapelou, ktorá ju potom sprevádzala Až teda v podstate do odchodu 3. februára roku 2023 Už máme možnosť tento hlas výnimočný počúvať iba takto z nahrávok A dnes vďaka nahrávke s názvom Dávam ti dar ktorá uzavrela blok najčerstvejších titulov. Nahrávky sme samozrejme počúvali na Đúrbánkovú, predtým v Slepej láske Evu Kostolániovú. Dueto zatímco Dešť si v listí hrál, znelo v podaní Heleny Vondráčkovej a Jirku Korna. Petr Kotwald to tu všetko rozpumpoval v titule, kde kto je dál, ale úvod patril Belasím a skladbe To je ale fáro. No a poďme sa zrekapitulovať pred vstupom do rebríčka, na čom sme stavali. To, čo tvorilo 375. vydanie, respektíve kolo, lebo aj vďaka tým nesúťažným blokom máme trošku vyšší, vyššie číslo, pokiaľ ide o vykopávky ako také. Pred 7 dňami nám to tu všetko rozbiehal dlouhý kours skupiny Činasky, Nehraj mi bola vesnička zo spevníka Tatiany Hubinské ako novinka číslo 2. Treťou v poradí Jánošík, Jána Greguša, tím víc ste mám rád balada. Karla Zicha zniela ako novinka číslo 4 a poslednou bola Cikánka Milana Chladila. Po 15. týždňoch sme sa lúčili s Máriou Rotrovou a na nahrávkou piesne měli sme sa potkat dřív. Po piatich kolách sa z rebríčka pod čiaru zasunulo prelom všetky múry. Júlie Hečkovej a z 19. na 21. nám klesli pratety Jerku Grossmana. Neúspešnými novinkami boli Zachraňte konia, skupiny Kamelot a pišná dáma Jiřího Helekala. V rebríčku to ovládli katapulti po druhýkrát so skladbou dvie rúže krepový. Strieborná bola najúspešnejšia novinka predošlého kola. Kreslím si rúžu, ľudovita noska, bronz obhájilo mis dobrých nádejí. Hany Zagorovej, na čtvrté miesto sa posunula snídanie v trávie Karla Černocha. No a posledné umiestnenie v rebríčku to bola najúspešnejšia priečka pre Milujete, Ladislava Štajdla, čiže číslo 5. Šestku mala ďalšia, Nová vlna alebo Nový vietor, Marika Gombitová v pesničke Žena je váza sedmičkou bol môj starý dobrý kabát od tublatanky osmičkou Barbara Haščáková hral na trúbku deviatkou Jirka Šelinger zo so skladbou sem blázen jen, desiatka to bola neúspešná obhajoba prvenstva a hneď dvoch po sebe pre Palahamela a stretnutie s tichom na jedenástke sa nachádzal vašo patejdlo s požičovňou vzducholodí. na 12 hymna lúčných rán Marceli Lajferovej, na 13ke. Karel God s pesničkou Jdi zaštěstím, jen se přiznej, že ti scházím Valdemara Matušku se posunulo o jednu priečku vyšší, čiže na 14. poziciu, uvolnilo tak město padajúcemu Michalovi Dočelomanskému, z druhého na 15. priečku so skladbou zaránky zarosy, za rosy, 16. byla zakoukaná Arnošta Pátka, 17. slunečné pobřeží Viery Špinarovej 18. Svet krásnych žien skupiny AJA Ja sa vrátim Milana Drobného bolo 19. a 20. Už po tretíkrát božská komédia Richarda Millera inú priečku zatiaľ nepozná a dnes určite spozná, pretože na 20. mieste máme niekoho iného interpreta ktorý opäť dodržal, pretože sa nám pokúsi vrátiť do ponuky alebo je to úspešné. Klesa z 19. na to uvolnené teraz 20. miesto. Milan Drobný práve v nahrávke s názvom Já se vrátím. Já se vrátím, nemusíš se báť. Já se vrátím zpátky jedenkrát. Já Tě ptáš pár zdrávasů a můj kůň už zpátky klopítá. Ja se vrátím, ja se vrátím, netlačím své kráse nepřidáš. Ja se vrátím, nemusíš se bát, jednou skončí ten tvoj celý má. Je Ďalší sľub zo strany Milana Drobného s textom dnes už spomínaného Zdeňka Borovca v 60. rokoch tiež už samozrejme veľmi aktívny a takto ich dala dohromady nahrávka, ktorá nás vrátila na chvíľočku aj do roku 1967. Tiež to mohlo byť v tom čase celkom komické na našom území, ale o komedii ako takej tu počúvame skôr slova z 90. rokov. Trikrát to bolo 20. miesto. Tentoraz si to s Milanom Drobným Richard Miller prehodil. No a božská komédia sa nám po troch týždňoch strávených na 20. mieste posúva na dnešnú priečku číslo 19. Každý je tu komik, každý druhý Bohom. Poviete si to mi, pomeračej s Bohom. Každý zdedil múdrosť, každý je tu svetý, rozkážete už dosť, a teraz ste vedy s Bohom aj štai, s Bohom kohdou vusieť bez rozkaz rozložila si duša, šáhor komedy a boská z veľkých papul hlasno trúbia, trúbia hlasné truby. utekajte ľudia, utekajte ľudia každý je im dobrý platí pravda od veka, že šaty robia a iná no však pravda platí, že človek je tu status mať. Akí boli, ako žili, keď komikov nám porodili? Aký bol ich vlastný pôvod, keď každý druhý je dnes Bohom? Akí boli, ako žili, keď komikov nám porodili? Taký bol ich vlastný pôvod, keď každý druhý je dnes Bohom. Každý je tu komik, každý druhý Bohom. Poviete si to mi, pomeračej s Bohom. Každý zjedil múdrosť, každý je tu. Svetý, rozkážete už dost, a teraz ste vedy. Z Bohom, ešte s Bohom, to pustine ste rozkaz. Rozložila si tu šiaborkomédiu a božská. Z veľkých mapú hlasnotrúbia, trúbia hlasné trúby. Utekajte ľudia, utekajte ľudia, každý je im dobrý. Platí pravda odveka, že šaty robia človeka. Aj však pravda platí, že človek je tu status tatu zmatý. Aký boli, ako žili, keď komikov nám porodili. Aký bol ich vlastný pôvod, keď každý druhý je dnes Bohom. Aký boli, ako žili, keď... Ки були No, Richard Miller je u nás ako solista v pozícii vína. Čím starší, tým lepší, lebo prvá súťažná pesnička nebude to ľahké. 3 týždne v rebríčku, cigaretka na 2-ťahy 4 týždne, milovanie v daždi 8, šťastie je krásna vec 9 a nočná optika 15. Viac už nepôjde, vyššie sa to nedá dať, ale pomaličky sa k tomu približuje, aj keď LTT v každom kole. Aj nahrávka s názvom Božská komédia už dorovnala cigaretku. Tak uvidíme, či jej bude súdené sa aj do ďalšieho rebríčka. Istota je v tom, že dve dnešné novinky tam majú miesto, ktoré konkrétne to je ešte v tejto chvíli samozrejme nejasné. To sa budeme dozvedať až vďaka prichádzajúcej podpore pre jednotlivé nahrávky, ale bez šance nie je žiadny zo súťažiacich, ani ten, ktorý sa nám ozve ako ďalší klesajúci. Máme ich tu osem, zároveň rovnako osem tých nahrávok, ktoré si polepšili, tak si poďme vypočuť to druhé klesajúce dielo. No, je to dielo od zakúkanej a zahľadenej hlavne po slovensky. Arnoš Tvátek, pripravený. Ten teraz nachádzajúci sa na tom 18 mieste. Ja vím Jak je to s ním Ja vím Už niekoľvek ním Je zakončené Vyro oh. com o ja tak zapozeral do štatistík, tak v prípade Arnošta Pátka sa prekonávajú všetky doterajšie rekordy, pretože so šiestimi pesničkami len 4krát v rebríčku a teraz jednou už po šiesty raz umiestnený. A vracia sa po dvoch týždňoch na túto 18. priečku, ale podobne si svoje štatistiky vylepšuje aj Žilinská formácia Skupina Aja, tri pesničky predchádzajúce 3krát v rebríčku a teraz z jednou po tretíkrát a aj keď si polepšila iba jednu pozíciu, zostáva v našej ponuke svet krásnych žien. Nahrávka z prvej profilovky, evidovaná dnes na priečke číslo 17. Krásny je svet žien a kokved na zemi. ...sú rovnaké, také aj onaké. No, ešte jedna vec, ktorá z dnešného konečného poradia vychádza ako zaujímavosť. Vždy sa nám to mení v tom, ktorom e, mieste, alebo v tej, ktorej zóne. Ale pokiaľ ide o pesničky z dnešného 16. až 20. miesta, mám pocit, že sme to tu ešte nemali. Zostali všetky po kope ani jedna si nepolepšila do lepšej zóny, našťastie ani do tej horšej. Takže ešte zostáva jedna nahrávka, ktorá nám znela v týchto miestach a v tomto čase pred 7 dňami. No a začal čo tí interpreti, ktorí to už majú za sebou, dohromady pozbierali už 65 umiestnení, tak z toho 16. miesta sa nám ozve dáma, pre ktorú to bude 97 No a deviaté umístění s následujícou nahrávkou Blíží se k stovke Věra Špinarová Samozřejmě dnes v nahrávke Slunečné pobřeží je 16. V dnešnej 97. Špinarovu najviac posunulo 5 nahrávok, bodujúcich 15 týždňov, či už to bol Valentino Lúčenie, Bronzová lírovka, písmenstvom mi tenkrát hral Bílá Java 250 alebo medailov Najúspešnejšie, jednohodne se vrátíš s ktorou u nás s touto pesničkou bola štvornásobnou šampiónkou. 12 alebo bodovalo aj singlové dielo Ty si môj song. No a potom je tu práve nahrávka, ktorá to má prednešok za sebou. Zo 17. na 16. miesto postupujúce slunečné pobřeží. A o jednu priečku si polepšila aj Aja so skladbou Svet krásných žien. Naopak klesajúcou je zakoukaná Arnošta Pátka na no priečky prehodené v prípade 2:19 a 20. -ky. Najskôr sme teda počúvali 20. Milana Drobného v titule Ja se vrátim, no a potom znela božská komédia Richarda Müllera. Máme má aj obhajoby, hneď tri budú dnes znieť a spomedzi noviniek minulého kolana nad čiaru vyskočila iba jedna jediná, ale zase vyskočila pekne vysoko, takže než sa k nej dopracujeme. Treba mať trpezlivosť so všetkým, čo sa tu deje. No a my si zatiaľ prejdeme aj kalendárik, tie ostatné termíny, 7 dní, počnúc 24. októbrovou až po tú 30. ktorú máme v kalendári dnes. Najzdelenejší termín to sa týka Elánistov, Ľubahorňáka a Jožaráža 24. V roku 1954, samozrejme rečeno v sa narodil Jožoráš, líder Elánu a o 10 rokov neskôr Klávesák a autor viacerých pesníčiek Ľubo Horňák. Stanislav Chmelík ako autor mal možnosť ponútnuť viacero pesníčiek. Ročník 1941, to sa už spája s 25. oktobrom zomrel vo februári pred 9 rokmi ročníkom 1959 je Mironoga no a máme tam aj dva odchody pri 25 obidva sú z roku 2022 zo slovenskej strany to bolo o Braňovi Hroncovi, ktorý bol ročníkom 1940, no a z tej českej strany o 7 rokov mladšia Zuzana Muriánová bola aj speváčkou, bola aj herečkou devadlo Semafor aj po boku Nadi Urbánkovej sa objavovala na doskách. Dorota Nvótová, 27. oktober a rok 1982, Považská Bystrica, rodným mestom. Aj po hudobnej stránke sa mala možnosť zviditeľniť dcera Jara Filipa. Niečo predsa len zdedila a jablko takto nepadlo úplne ďaleko. Marian Labuda bol samozrejme viac hercom, ale sú tu aj jeho spevácke kreácie v mnohých pesničkách. Narodený 28. októbra 1944, opustil nás v januári pred 7 rokmi, no a 28. október bol stopkou pre Ferdinanda Havlíka v roku 2013, ročník 1928, klarinetista, líder semaforského hudobného zoskupenia, spolupracujúci predovšetkým s Ježím Suchým. Pokiaľ ide o včerajší dátum, tam je to najkošatejšie. Jednak narodeniny Frantu Černého z Čechomoru, ročník 1957, rok mladší je Martin Laul. Toto menu si spájame so skupinou Turbo. Dušan Hergot, známy ako súčasť Senzusu. Ten bol rovesníkom Mira Nogu. Čiže 59. ročník, zomrel v januári 2006. No a Peter Gufrovič, člen skupiny Noc a deň, ten si pripomenul 51. výročie. Odchod z Podskalského z roku 1993, on bol ročníkom 1923. To si spájame predovšetkým s muzikálovými titulmi, asi najvýraznejším Noc na Karlštejne. S muzikou Karla Svobodu, textami Jiřího Štajdla, no a potom môžu byť aj Svietáci, lebo tam sa tiež spievalo, hlavne Valdemar Matuška by mohol byť známy cez ten úvodný popevok, ale tam si zaspievali viacerí, aj Karel Hála, Jozef Beck a ďalší samozrejme, lebo tá úvodná pesnička mala rôzne verzie. No a pokiaľ ide o dnešný termín, máme tam dve mená, Ročníkom 1957 je Markéta Muchová a o 10 rokov mladším Alan Mikušek. Ešte sa pri nich pristavíme, ale jednu minutu tu ešte nezaznelo a práve to bude spojené aj s pesničkou. Táto dáma prišla na svet v roku 1949 v Bratislave a už ako študentka gymnázia sa rozhodla zúčastniť nejakých tých speváckých súťaží 66. ako 17 ročná zvýťazila v televíznej súťaži Zlatá kamera a aj v súťaži Hľadáme spevácke talenty. O rok neskôr spievala s orchestrom Vlada Hronca. Od roku 1970 bola členkou orchestra Braňa Hronca. S ním aj natočila LP platňu. Braňo Hronec uvádza. No a na bratislavskej líre sa objavila dvakrát tak výraznejšie. V roku 1971 z toho bolo Striebro, za pesničku Orfeus a Euridika a o rok neskôr za titul Crédo si vyspievala tú trofej najcennejšiu. No a ide o Evu Mázikovú, ktorú si aj vo víťaznej lírovke teraz pripomenieme. sice zamračené, ale zatiaľ nekvapká. Keď tak možno niekde mrholí, ale tu v Banskej Bystrici máme bez dažďa. Je sice na spadnutie, ale v pesničke bol výraznejší. V podaní Evi Mázikovej, jedného z aktuálnych narodeninových oslávencov, ktorá sa dočkala následne aj LP platne v roku nasledujúcom. původná pesnička stratil sami bumerang, boomerang, bola tiež úspešnou singlovkou. A v tom 72. nebolo to len o víťazstve na Líre, objavila sa aj na tzv. striebornom plátne o svojej najznámejšej postavičke Hanky v titule Pacho-Hybský zbojník od 76. vďaka videu žila predovšetkým v západnom Nemecku, potom sa ešte vrátila, ponúkla aj ďalšie profilovky, ale čerpáme hlavne v tomto období. Na ten festival Bratislavská Líra ju vyslali ako autory Miroslav Broš a Tibor Grüner. Skladateľ Miroslav Broš, ten so spievajúcimi hercami predovšetkým mal možnosť spolupracovať, hlavne s Ivanom Krajíčkom, pre ktorého vznikli aj pesničky typu Magdaléna, Julia alebo Čiernu bradu mám, čo je dueto s ďalším spievajúcim hercom Ivanom Krivosudským prípadne starý klaun v podaní Františka Dybarboru by sa dal ešte poviťahovať. S Ivanom Krajičkom spolupracoval aj Tibor Greener tiež ho vyslal na líru. Spolu s Petrom Vaškom tam spievali skladbu Hala Bala, ale úspešnejšou a opäť zlatou bola Duchoňovka Zem pamätá s melódiou Pavla Zelenaja v 74. roku. Pričom Karol Duchoň mal možnosť naspievať ešte aj také pesničky ako Býtový problém alebo Jediná, no a možno najúspešnejšou skladbou od Tibora Grünera ako textára je nahrávka Až bude pokosená tráva Evy Kostolányovej, ale aj Eva Mázyková teda má niečo vo svojom spevníku. Dnes nám vyplnila prestávku medzi 16. a 15. miestom, ale pri tých spievajúcich hercoch sa predsa môžeme pristaviť, pretože prvá strojice. Úspešne obhajujúcich nahrávok sa nám nachádza práve na 15. priečke, predtým strieborná s prepadom o 13 pozícií, nahrávka za Zarosy, z Takže do tej 15. najúspešnejších opätovne vstúpime po boku Miška do Čolomanského. zarán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 na teba po celú noc ani som nezriemol ani nezaspal po teba jedinu teba som čakal bez teba aj mesiac dúšbo poblebne bez teba slniečko spolu dňa vedu. tri noci spal som v kosodrevi Chcał są prohą som, bo to moje za na po noc, o lubie Bolí ma srdienko, pálí hlavička Holubienka moja má holubička Holubienka moja ratuje Janička Nech moje čakanie Sťasivý holub Prisadanie na chvíľu Ku tvojmu stolu Nech moje čakanie hoci až gran, pod dláňou voda malou nájde ochrana. Nech bude pri tebe noc, dlho, nech bude, nech bude celú noc, podlho za tebou strápené šlo. Nech bude, nech bude, po celú noc. Podlho cez hory i doliny šlo. Nech bude, nech bude, po celú noc dlho hory, i šlo. Tak, našim pebličkom sa ešte až tak dlho netúlá. Je tu iba po šiestikrát umiestnený, ale už po druhýkrát na 15. pozícii. Nezabudnutelný Michal Dočolomanský po spevackej stránke nielen solista, tie duety z Evoukostolániovou tie sú dostatočne známe Hala, hala, halo, tam Smoliar, smiešný pán alebo pozri, mám už svoje roky ale so spomínaným Ivanom Krivosudským si tiež zaspieval v roku 1980 z toho bol Singlík na ktorom sa ešte objavil aj Milan Markovič v pesničke Traja Snehuliaci Može byť, že sa ešte dokáže niekomu vybaviť táto melódia Aliho Brezovského s textom Tomáša Janovica no a aj napríklad Jankom Palom fantázia naspievaná tiež spolupráca s Pavel Alim Brezovským ale tam textárkou pani Vlasta Brezovská no a s Petrom Stašákom pesnička všetkým dievčatám, ktorá sa v 90 rokoch tiež tešila pozornosti tak to je titul, ktorý sa dá rovnako povytiahnuť, ale aktuálne teda spomíname na muzikál na skle malované. Dnes v rámci premiéry, keď máme v kalendári predposledný októbrový deň, 303 v poradí, čiže 30. október roku 2025, 62 dní by malo byť dokonca. meninový oslávenci Šimon, Simon, Simona. Šimon by mal byť hebrejským menom, Pôvod teda týmto smerom treba hľadať a významovo je to počúvajúci, načúvajúci človek, takže zdravíme všetkých Šimanov, ktorí v tejto chvíli trávia aj s nami svoje momentálne chvíle. Simona je v podstate to isté, v Českej republike oslavuje Tadeáš, majiteľ mužského krstného mena, rovnako hebrejského pôvodu meno je nejasného významu, najčastejšie sa vykladá ako múdry, rozumný, smelý, odvážny. 30. október je aj dňom Martinskej deklarácie. Ide o dokument z 30. októbra roku 1918, prijatý na zromaždení v Martine kde sa účastníci prihlásili k seba určovaciemu právu národov a ustanovili Slovenskú národnú radu ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa. Žiaľ, slovenský národ sa k mene ako takej už dostáva veľmi, veľmi ťažkým spôsobom práve vďaka Slovenskej národnej rade. Takto sme to oblúkom dosiahli. No a pokiaľ ide o nejaké tie pamätné dni, tak napríklad v Rusku ide o pamätný deň obetí politických represií. Niekedy je to úsmevné, že sa to spája častokrát aj s teritórium, kde aj samotný mocný dopomohli k tým politickým represiám dosť výrazným spôsobom, ale to neplatí len o Rusku. Takto by sme asi zrejme museli prejsť celú planétu, lebo všade, kde sa objavili bolo to aj o tragédiách, bolo to aj o hymnách a o hymne to bude aj v nasledujúcich okamíhoch, pretože prechádzame k priečke číslo 14 a tam sa nám nachádza ďalšia výrazná postava, ten predovšetkým teda z toho speváckého, prostredia Marcela Leiferová, povôsmikrát umiestnená, klesajúca z 12. na 14. miesto, práve s hymnou Lúčných rán... Je fakt, že v podstate každý štát má aj svoju hymnu. A to už je teda niečo, čo sa s muzikou spojiť dá. S muzikou sa spája aj dnešná storočnica, premiéra operety Paganini od Franca Lehára, takže ak si chcete dať Lehára dnes, tak najlepšie práve v tejto verzii. Ono sa to konalo v, vo Viedni. To libretto napísal Paul Knepler, pod názvom ešte Hexenmeister no a mal možnosť sa k tomu dostať Franz lehár. námet samozrejme čerpal zo života slávneho huslistu Nikola Paganiniho postava bola ako stvorená pre vtedajšiu hviezdu operných a operetných pôdy Richarda Taubera, ktorý mal skvelý hlas ale v tom čase hoci bol lehárov kamarát, tak na toto viedenské predstavenie operety nebol voľný úspech sa dostavil v čase, keď bol interpretom týchto skladieb na berlínskej premiére až v januári roku nasledujúceho no a touto operetou sa začala nová éra v hudobnej tvorbe Franca Lehára pretože aj keď teda tie jeho diela väčšinou nekončili šťastne, čo je na operety trošku nezvyčajné tak napriek tomu boli úspešné jeho diela Láska hlavných postav ostala nenaplnená, ale aj tieto leharové smutne končiace sa operety mali u obecenstva naozaj veľký úspech. Čo tomu predchádzalo, tak to bolo napríklad aj dianie v roku 1866, keď císar František Jozef I rozhodol, že Praha bude vyhlásená za otvorené mesto a to až takým spôsobom, že by sa mali zbúrať mestské hradby, našťastie sa dosť hrade aj zachovalo. No a pokiaľ ide o neskôršiu dobu, tak v roku 1938, po odvysielaní hry podľa utopického science fiction románu Herberta Wellsa Vojna svetov, zavládla hlavne v juhovýchodnej časti Spojených štátov Panika. Ono to malo taký prenikavý účinok, že klasické prerozprávanie príbehu nahradili vtedy tí, čo na tom pracovali, realistickou dramatizáciou a to napríklad odvysielaním správ o útoku vesmírnych bytostí z Marsu a ľudia boli takí poplašení, že doslova vybiehali do ulic aby sa náhodou nestalo niečo také, že im spadne všetko na hlavu No, žiaľ, diali sa aj smutné veci. V roku 1944 na Slovensku v Banskej Bystrici bol zorganizovaný e, moment e, nemeckým vojenským veliteľom Hermanom Heflom oslavy víťazstva nad nepriateľom. Na tejto oslave vtedajší prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso vyznamenával nemeckých vojakov, odslúžil ďakovnú Omšu na počest víťazstva nad Slovenským národným povstaním. Ako to dopadlo, tak to sa historici stále snažia ponúknuť v tej najreálnejšej podobe. Nie všetkým historikom sa to darí. Nemci nám vtedy vypálili aj obec vinné a my im to až tak veľmi nepripomíname a mohli by sme, nie pri každej návšteve, ale aspoň v čase takýchto výročí. Odtedy sa kráčalo za tým šťastím trošku komplikovanejšie, minimálne po dobu oslobodenia v roku 1945 no a už v tom čase všetko vnímalej keď ešte v pozícii malého dieťaťa aj interpret pesničky ktorá bude opäť znieť z 13. miesta tak ako aj pred týždňom. druhá strojice úspešne obhajujúcich nahrávok je pripravená aby nám po tretíkrát zasnela ako umiestnená a to konkrétne titul teda idí za šťastím interpretom Karel Gott a nedá spát ti zaštěstí. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam ti zaštěstím I kdyby smiel s Bohem dát všem, co do dosudná Terku rastú stie, čas pre teby Mala vzkvát, nie sa šťastím. Čerýžku si spal a chorý, aj keď stráv, nie sa šťastím. Kdeby si nemal z čeho žiť, kdeby si poslepu měl Ktrč se svých bran, ale stou jen se štěstí. Běž dá spavení všech půjčou, nemá boha smout, běž a to se ti půt, vždyť rá. Jeden z posledních Ti zaštěstím I kdyby tvůj cíl Jen krůček stálen byl Ti zaštěstím I kdyby jsi byl Ich sieh mal Du zašťastím nemusí vždy len jednotlivec môže to byť aj napríklad divadelný súbor a práve 30. októbra ale v roku 1959 sa o niečo na tento spôsob v Pražskom divadielku v Smečkách čo je činoherný, dnešný činoherný klub sídlo činoherného klubu pokúsilo divadlo Semafor vo svojom prvom predstavení Komédii, hudobnej divadelnej hry Jiřího Suchého s názvom Člověk z půdy. Táto hra mala vtedy celkovo 228 predstavení a ešte o ďalších zhruba 17 rokov neskôr bola aj na novo naštudovaná. No a pokiaľ ide o pesničky, ktoré sa v rámci tejto hry objavili a stali sa večne zelenými, tak hlavne bramínek vlasu, léta dozrávání, díte školou povinné, a predovšetkým teda včera nedele byla naspievaná Pavlínovou Filipovskou, ktorá sa o svoje miesto na tejto scéne vtedy delila aj s Máriou Poslušnou, stvárnili obidve, Martinu alternovali, Antonína Somnera neď trojlístok vynikajúcich hereckých postav, miloškopecký ďalej Miroslav Horníček a František Filipovský a zahral si tam aj Jiří Suchý, aj Valdemar Matuška, aj Karel Štědrý. Bolo tam viacero samozrejme účinkujúcich. Takže toto patrí tiež do dnešného historického kalendára. Ročník 1961 ten mohol aj pobaviť, aj zamraziť hneď naraz. Obidva tieto momenty sú z bývalého zvezu, zväzu. Z dôvodu takzvaného porušenia príkazov Vladimíra Lenina bolo nariadené, aby telo Josifa Stalina odstránili z Červeného námestia v Leninovej hrobke a pochovali pri Kremerskom múre s obyčajným žulovým nápisom. Súdrhovi si niekedy vedeli robiť veľké pocty, ale aj opačne. No a po odpálení tzv. cárbomby nad sovietskou jadrovou strelnicou na ostrove Nová Zem nastala najväčšia jadrová explózia v dejinách ľudstva. Našťastie to bol iba pokus, ale bolo by fajn aj takýchto sa vyvárovať. V 68. na Bratislavskom hrade bol prezidentom Československej vtedy Socialistickej republiky Ludvíkom Svobodom ďali predsedom národného zhromaždenia Jozefom Smrkovským a predsedom vlády Oldřichom Černíkom slávnostne podpísaný zákon o Československej federácii platnosť na dobudol na nový rok 1969 Roky 70. No, je to viac o tragédiách pred 50 rokmi v Suchdole sa zrútilo juhoslovánske dopravné lietadlo. Suchdol je mestská časť Prahy na severe, na ľavom brehu Vltavy No a práve v tom čase o 9:20 do poludnia havarovalo, havarovalo, bola hmla v záhradkárskej kolónii pri Suchdole. Lietadlo juhoslovanských aerolínií. O život prišlo 71 cestujúcich a 4 členovia posádky. 45 prežilo. Lietadlom cestovali prevažne českí turisti, vracajúci sa z dovolenky od Jadranu. Zničených bolo okolo 15 chatiek, 5 zhorelo. Udalosť bola umelecky stvárnená aj v poslednej časti televízneho seriálu Sanitka, tej základnej časti, lebo ako vieme, medzičasom pribudli aj nové diely. No a aj Košice majú svoju tragédiu v tento deň a o tri roky neskôr tam havarovala električka s bilanciou 9 mrtvých, 10 ťažko a 80 ľahko zranených. No keď už sme ešte pred novembrom 89, tak si to spojme aj s štartom poslednej úspešnej misie raketoplánu Challenger, presne pred 40 rokmi sa teda opäť dostali na doblaky. Potom prišiel aj ten 28. január 1986, keď po 73 sekundách po štarte bol zničený a celá 7 členná posádka zahynula. Takže to nakoniec tak či tak tragédiou skončilo, tragédiou aj keď nie takýchto rozmerov sa môže skončiť tiež vzťah medzi dvomi ľuďmi kým je to ešte krásne a kreslia sa srdiečka a aj napríklad ružičky, tak to môže mať aj podobu pesničky ktorá nám tentoraz bude znieť z 12. miesta v podaní ľudovíta. Noska práve titul s názvom Kreslím si rúžu ako ružové okuliare. Keď dáte dole, môže prísť k šoku. Znáť nebudú šokom ešte udalosti, ktoré nám aktuálny termín v čase premiery 30. oktobrový deň ponúka cez historický kalendár. Ako som nakúpil, tak budem predávať v roku 1991 federálne zromaždenie v tedejšej Československej federatívnej republiky schválilo zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, ktorý rozšíril dve kategórie vysielateľov, alebo rozlišoval skôr verejnoprávne a súkromné, čiže komerčné vysielanie. Pred 30 rokmi sa volilo v referende v kanadskej provincii Quebec a rozhodlo sa o tom, že táto najväčšia frankofónna provincia zostane aj naďalej súčasťou Kanady. Jeden z, jedna z troch obetí výbuchu bomby nainštalovanej v aute v Madride v roku 2000, tak to bol sudca Najvyššieho súdu. Španielska, ďalšími dvomi obeťami príslušník jeho ochranky a vodič auta, patriaceho do autoparku, jedného zo španielských ministerstiev. Aj takto sa tam riešili určité veci. Buďme radi, že u nás to takéto dramatické nie je a snáď ani nebude. Zlodenice a prístavu vo fínskom meste Turku v roku 2009 vyplávala na svoju premiérovú cestu cez, cez Atlantik, Vtedy najväčšia výletná loď na svete, mala 360 metrov a názov Oáza Morí. Pred 13 rokmi došlo u nás k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky v nasledujúcom znení. Bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč nesmie Ivana Lexu viniť z únosu svojho syna, ani keby to bola pravda. Ospravedlňujem sa vám týmto listom za výroky, ktorými som urážal a kriminalizoval vašu osobu. Aspoň takto to musel podľa právoplatného rozsudku napísať Michal Kováč niekdejšiemu šéfovi Slovenskej informačnej služby Ivanovi Lexovi a zaplatiť mu 3319 eur. Ústavný súd navyše odmietol sťažnosť Michala Kováča proti verdiktu ako nepripustnú ale skončíme predsa len radostnejšou udalosťou, aj keď aj toto prinieslo radosť na jednej strane no a tiež to bolo o radosti na jednej strane pretože keď je to o športovcoch ktorí proti sebe superia, tak jedna strana musí automaticky byť tou smutnejšou po prehre víťazstva sa dočkala Dominika Cibulková vtedy ešte aktívna tenistka vyhrala vtedy v Singapúre turnaj majsteriek a vo finále dvojhry si ako nasadená sedmička poradila so svetovou jednotkou Nemkou, Angelikou, Kerberovou v dvoch setoch a to hneď pri premiére na turnej Majsteriek dosiahla takto svoj životný úspech. Už je to 9 rokov. No, ale úspech sa u nás rieši v prípade víťazstva a máme tu dnes dva poklesy o 10 priečok to sú tie najvýraznejšie z druhého na 12. nám teda klesol Ľudový Nosko a logicky z prvého na jedenácté miesto sa spolu s ním musela tým pádom zošuchnúť aj nahrávka, ktorá má už na svojom konte dve víťazstva a dnes je z toho sice tiež jednotka ale hneď dve vedľa seba a to znamená 11. miesto pre titul s názvom Dvieruže Krepový budeme počúvať skupinu Katapult ktorá sa nám z Rebríčka ozve už po 14. krát a to je jasné znamenie v prípade, ak chcete podporovať, tak máte poslednú možnosť pre túto pesničku nejaký ten hlas poslať. Dvie rúže krepový a na špejliku z cukroví. cukrový Pak dví kolotočem povídal ti, kdo ví o čem Kdo ví? Kdo ví? Kdo ví? Kdo ví? Snad jenom ty rúže krepoví Líbal ti na autodromu, tvrdilaš, že musíš domú Když ti koupil srdce z lásky, jezdy s sedmi krásky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 Tak na dnes ruže zaznamenali prepad na burze 11 tou dvieruže krepoví katapultu 12 kreslím si ružu ľudovita noska, iný kvietok, Karel Gott je 13., opäť po týždni. Vďaka nahrávke idí za šťastím, 14. ružička medzi trňmi, Marcela Lajferová v skladbe hymna Lúčnych rán, no a za zaránky, zarosy, to je tiež pekný kvietok, Juraj Janošik. Stvárňovaný Michalom Dočolomanským 15. miesto To sú tí, ktorí stále ešte v ponuke zostávajú, aj keď teda katapulti už iba na jedno kolo k dispozícii s touto nahrávkou, ale poďme sa uľúčiť s tými, ktorí to už majú predsa len za sebou No a nie všetky kvetinky a pesničky to mají ustlené na ružiach, tak jich musíme vypravadit z našej panuky. Láska može mať různou podobu, ta nasledujícá bola 15 kvůl spájena s Ladislavom Štajdlom a pesničkou Milují tě. K maturitě fůra starostí Milují tě křičím radostí Mozek znova vnímat přestává Kantorová sluchka, laskavá! No, aby mi to nezostalo, tak prejdeme k základu. Vladislav Štajl 15 týždňov v rebríčku práve s touto nahrávkou dnes už musel byť pod čiarou, s ho budú tí, ktorí sa na dňu nikdy s tými nasledujúcimi nahrávkami nemali možnosť pozrieť všetky 4 novinky predchádzajúceho kola, teda všetky jedna z nich sa dostala do rebríčka zvyšné kvarteto je na tých priečkach ktoré si teraz budeme odkrývať ako 24 titul dlhohej kouš skupiny chinasky budeš hodná, moje hodná holka ukážu ti svoje Chvíli budem řvať Chvíli budem tiše No keby len chvíli. Bude musieť byť teraz trošku dlhšie, ticho a nemáme veľmi po čom siahať po dvoch albumoch za to v prípade Milana chladila je tých pesničiek naozaj nasekaných množstvo obrovské množstvo. Skúsili sme to s cigánkou, nevyšlo to, je 23. Čikánko, Tak to sa tiež potvrdilo v praxi. Týmto smerom poslucháč naklonený nebol. Napriek tomu, že vedia byť cigánočky veľmi pekné, napokon ospevovala to práve pesnička, ktorá je 23-22 jediný dámsky element pod čiarou, čiže Tatianska, Tatiana Hubinská, a to v skladbe s názvom Nehraj mi, a hrať nebude ani ona, ani spievať. Nehraj mi, nehraj mi Už tisíckrát. Tak Stále píseň Že máš ma rád Nehraj už Nehraj už Nechaj to tak Nehraj už Dobre, tak sa týmto spôsobom teda ani trápiť nebudeme Rebíčok mohol byť dnes vynimočný nielen vďaka Ružičkovým pesničkám ale aj vďaka pesničkám Jánošíkovským jedného tam máme v podobe Michala Dočelomanského mohol tam byť aj druhý veľa nechýbalo, naozaj len o hrudníku až skončil pod Čiarou Jan Greguž práve s pesničkou s názvom Jánošík 21 Jánoší. Ano, žil príliš krátko a v tejto chvíli sa už z našej ponuky aj na určité obdobie minimálne Jan Grig už opäť porúča. Ale porúčať sa budú ešte dvaja interpreti a začneme jedným z nich z priečky číslo 10. Nebude na to sám, opäť si vypočujeme spoločnú nahrávku s Rojom Elenom Scottom, ale nech už je samostatný alebo vo dvojici so skladbou požičovňa vzducholodí tu strávil 15 kôl. Úprimne poviem, nečakal som, bolo veľa krát, že mu naozaj veľa nechybalo a predsa len by sa prepadol pod čiaru, ale zotrval tu a skladba znie tentoraz z toho desiatého miesta už v celej nádhere naposledy. I don't want to think about anything except your kiss tonight. We've got all the two people really need, each other in lots of time. We're gonna be here for This is far where they may A sweet song is playing there down the hall This moment is just right It's reaching out to us So let's answer the call There's nothing left to find We're gonna be here for a while We're gonna be here for a while Yeah, that's po 15. krát opäť aj po boku Elena Roja Skota vaše Patejdl v pesničke Požičovňa Vzducholodí doterajšia bilancia hovorí o tom, že tu má aj tri úspešnejšie nahrávky hlavne skladbu Agnie si Moja ktorá mala na svojom konte 4 víťazstva a 4 strieborné priečky, potom je to pesnička z prvej profilovky Úsmiav, čiže titul dvojčatá, trojnásobne výťazná skladba a bodovo bola ešte úspešnejšou aj nahrávka z trojky Monamur, čiže kamarátka Nádej, ktorá bola raz bronzová. Požičovňa vzducholodí má ako maximum dve piate priečky a toto bolo po tretíkrát desiate miesto. Aj preto je na konte len v úvodzovkách 127 bodíkov a takto v priebežnom poradí aktuálneho 8. ročníka stačí iba na 37. miesto a to ešte pôjde zrejme trošku aj nižšie takže na konci roka sa budeme venovať iným aj keď teda skupina Elán ako taká aj z obdobia keď vašo kapele pôsobil sa tam objaví takže tak či tak nám chýbať tam nebude hoci chýba všeobecne a aktuálne bude už teda aj mimo našu ponuku, o 7 kníh ho budeme definitívne vyprevádzať. a priestor zatiaľ budú mať možnosť využívať iní interpréti, napríklad ten, ktorý je posledne úspešným obhajcom svojho umiestnenia spred týždňa. Sľuboval som 3 pesničky, ktoré to postihlo v dobrom slova zmysle, lebo to s nimi neposunulo síce ani hore, ale našťastie ani dolu takže deviatkou v kole 375 a aj 376 je nahrávka Sem blázen jen posiedmikrát v rebríčku jesňou Jirka Schellinger Stojím v dešti v očích pláč Mene Meno láska má život klížím, nemám pevný bod, pode mnou propast temná není přes ní most. Jsem prý země. jsem prý země. Sen brídla ze mnie, maled po twem. Zda mou vinou, tým vším je láskama. Viezdy blednú, vstávajú. Ja tu smutně stojím za vzor básník. zda Mou vinou Tím vším Je láska má Marnie blomám Marnie sním Varne prosím ráno Které k tobě smím na tých pôdiach aj pôsobili a boli poblázneni tými, čo to predvádzali za hranicami jeho Československa, lebo tam sme hľadali mnohí svoje vzory a nachádzali. Môže byť, že medzi nich patrili aj dnešní oslávenci. Z tej svetovej scény sú to 4 mená, Eddie Holland, aj Grace Slick, súročník 1939, Eddie, ten sa narodil v Detroite stal sa skladateľom producentom a keď vznikla v Detroite nahrávacia spoločnosť Motown Records, ktorá združovala len umelcov tmavej pleti, tak sa stal jej producentom a zároveň bol aj v tejto firme členom autorskej trojice a skladali spolu s Brianom Hollandom a Lemontom Dozierom prakticky všetky hity dámskej skupiny Supremes v 60 rokoch, rovnako aj vokálnej skupiny Fortops, a ďalším interpretom. Takže pesničky boli uvádzane ako autorské dielo práve tejto trojice. Grace Slick, to je rodačka z štátu Illinois, spevačka kapely Jefferson Airplane, Rokovej formácie v počiatkoch Falkrokovej, ktorá bola založená v San Francisku pred 60 rokmi a tiež dokázala poblázniť mnohých až do toho 73. keď sa to všetko rozbehlo na iné svetové strany, ale na základe tejto kapely ešte vznikla potom v marci 74 nová formácia s názvom Jefferson Starship. V 96. ale tú pôvodnú uviedli aj do rock'n'rollovej siene slávy. Otis Williams, barytonista člen kapely Taptations, soulovej vokálnej formácie, ten je ročníkom 1941, tiež možno spomenúť Detroit, kde vznikla v roku 1960 a prvú pesničku mali možnosť potom dostať do rebríčkov v marci o 4 roky neskôr, tak dlho sa snažili, ale nakoniec to vyšlo a darilo sa viac ako 50 albumov na ich konte a úspešné boli aj dva, ktoré točili s dámskou vokálnou formáciou Diana Ross a Supremes v rokoch 1968 a 72. David Green to uzavrie, basgitarista kapely Air Supply, Narodený v roku 1949 v Melbourne v Austrálii, pričom túto australskú dvojicu pôvodne ako soft rockové duo založili v 75. čiže pred 50. rokmi v Melbourne. Hlavne dvaja raselovia, jeden to mal ako priezvisko, druhý ako krstné meno, Graham Russell, gitarista a Russell Hitchcock ako spevák zišli sa pri práci na produkcii austrálskej verzie muzikálu Jesus Christ Superstar a potom aj samostatne účinkujúci, v rámci vykopávok sme od nich počúvali dva tituly, taková je láska má s tým sa o úspech pokúšal Standahložek. nebolo to úplne ideálne, ale Mosty Lenky Filipovej a Karla Zicha to už bola prečo len trošku iná káva, pričom originál tejto pesničky bol aj prvým hitom kapely Air Supply z marca roku 1980. Na tú domácu scénu si vďaka dvom nám posvietime. Posvietime si na to po pesničke, ktorá nám klesá o dve pozície. Pôvodný to titul s názvom Žena je váza, interpretkou Marika Gombitová. Dámach, tak jednou z nich aj začneme, tu máme ešte oslávenca, nielen oslávenkyňu, vždy na konci letopočtu sedmička, ročníkom 1957, rodáčka z Prahy, Markéta Krbušková, neskôr nepomucká, ale na tej údobnej scéne zviditeľňovaná pod menom marketa Muchová, ktorá sa svojho času stala speváčkou, predtým modelkou, pokúšala sa byť aj herečkou z časti sa jej to trošku podarilo dvakrát sa snažila dostať na divadelnú akadémiu muzických umení vždy neúspešne na prelome 70-80 rokoch sa objavila alebo rokov sa objavila v malých úlohách v tituloch typu Lásky mezi kapkami deště alebo odvraždy jenom krok kelži. no ale potom keď bola modelkou tak si ju všimol a vyhliadol František Ringo Čech ponúkol jej účasť vo videoklipe a aj si zaspievala v pesničke Dobrý den a potom si ju všimol František Janeček prizval ju do svojho projektu čiže do kapely Kroky Františka Janečka tam sa zapozerala do očí gitaristu Jiřího Nepomuckého ktorý má dvoch synov Jiřího a Honzu a v podstate vtedy sa aj z tých pódií definitívne vytratila ale napriek tomu slávila úspechy v roku 1985 ponúkla album Superden predalo sa tak približne 50 tisíc kusov a aj v rámci ankety o Zlatého Slávika z toho bolo pre mnohých dodnes možno neuveriteľné desiate miesto ale ako som už naznačil s narodením prvého syna sa v podstate z toho sveta tzv. show showbiznisu rozhodla odísť a ukončiť svoju umeleckú kariéru. Neskôr to bolo už viac o takých tých krokoch mimo tejto oblasti, ale máme sa začať obzerať v ponuke, by mohla byť aj spoločná nahrávka s Milanom Dikom, Pavlom Horňákom, Michalom Davidom s názvom To se oslaví je taká sylvestrovská, novoročná záležitosť a z tých ďalších možno aha, alebo s námi to skús tak trošku o cvičení by to mohlo rozpohybovať možno viacerých a možno aj o úteku od reproduktorov, lebo tak čo si budeme hovoriť, nebolo to zase niečo nad čím by film, tí hudobní kritici veľmi plesali to už úplne z iného súdka je Alan Mikušek, ktorý si dnes tiež pripomína svoje narodeniny. Narodený v Trnave v roku 1967 a tiež sa stal spevákom aj skladateľom nielen pre seba, ale aj pre iných textárom, gitaristom, začínajúcim v kapele Podkova v auguste roku 1988 a potom čo natočil svoju prvú profilovku, tak sa rozhodol ísť na sólovú dráhu. A ešte v tom 92. roku zaznamenával úspechy práve s pesničkami z premiérového albumu nazvaného Alan. Dvojka, štúdiovka, stále hrám, tá je o dva roky mladšia, hviezda na tričku ponúknutá v 98. roku, o dva roky neskôr došlo na krídla. Aj s duetmi s Vierou Martinovou, Františkom Nedviedom, a v roku 2001 sme sa dočkali, čo je možno zarážajúce, dodnes posledného albumu, ten dostal názov Šesť strún. Aj keď ešte v 2003. ponúkol profilovku, to najlepšie naživo, tak v podstate išlo o záznam koncertu a opesničky, ktoré sa objavovali na tých predchádzajúcich projektoch ako štúdiovky. Samozrejme spolupracoval aj s inými s Denisou Markovou, Martinou Habovou aj s Michalom Tučným tie dve dueta, ktoré vznikli tak zostávajú naozaj výraznými takže môže byť, že sa aj k tomu niekedy vrátime teraz budeme dávať priestor interpretovi, ktorého narodeninový sviatok sme si nedávno pripomenuli 12. októbra ale už je to žiaľ aj o krížiku na konci tejto púte napriek tomu v nahrávkach ten jeho hlas znie úžasne zostáva trvalkou. Pre nás určite bude zaujímavý aj v prípade ďalších nahrávok. Konkrétne teda klesajúci zo 4. na dnešné 7. miesto a po 13. krát umiestnený s pesničkou Snídanie v trávie Karel Černoch.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 Oči hezčí, místo špatných vyznání V trávě sní, sní Voní chléb a mléko v kávě barvy roztírá Rozesmátý děvče právě pusu utíra. Nevidí, že marmeláda zdobí její tvář Povídá, Že má mňa ráda a má v očí zář. Hrbký vlasy ako výlavý mňa snad. Proč asi tvázičku si neumyla? má jí rád, mám mi rád a vôbec mi v tom nebrání. právě sní snídaní. Stromu pár Obrázek jak podepsaný mene meno Kapky kamero se květ tun bosně barvy roztírá. Ty v očích bosíh v trávě prostírá. Hvězký vlasy jako vílavy. Milásat, proč asi k snídani je rozpustila mamírať. Mamírať a vôbec mi v tom nebrání. V trávě sní, sní daní, v trávě sní, sní Na Karel Černoch opätovne v našej ponuke a už sa pomaličky tiež blíži do cieľovej rovinky a my tiež do cieľa v rámci tejto zóny priečky 10 až 6 to budú mať už o chvíľočku za sebou poďme sa pozrieť aj na ďalšie mená z dnešného kalendára z tých najvzdelenejších ročníkov pre dnešok tak to budú hneď trajapáni, John Adams ten sa stal v roku ten sa stal teda pr druhým prezidentom Spojených štátov predtým bol aj prvým viceprezidentom a od 1797. na 4 roky aj hlavou Spojených štátov narodený v roku 1735 je tu také malé výročie zaujímavosťou môže byť aj to že sa stal neskôr ocinom Johna Quincyho Adamsa ktorý bol neskôr šiestým prezidentom Spojených štátov Stáva sa za veľkou mlákou. takýto príklad je ešte možné použiť v prípade George'a Busha, staršieho a mladšieho, ale to s dnešným dátumom nemá nejakú súvislosť. Stanislav Kostlivý, narodený vo Viedni v roku 1877, to bol chirurg, zakladateľ Slovenskej chirurgickej školy a spolu lekárskej fakulty Univerzity Komenského. No a Konstantinos Cyklitiras, ten sa stal atlétom, aj tak už podľa mená priezviska je jasné, že by mal pochádzať a aj pochádza. pochádzal z Grécka, ročník 1888, grécky atlet, olimpijský šampión, ktorý tú športovú kariéru ukončil v roku 1913, keď sa prihlásil ako dobrovoľník do prvej balkánskej vojny, žial teda aj zomrel ako 24-ročný, ale na meningitídu. Inak pokiaľ ide o tie športové disciplíny, tak to je niečo, čo dnes už teda nevidíte, hoci skákal do dialky a do výšky, ale bez rozbehu. Bolo to vždy o skoku z miesta. A skúste si predstaviť, prekonať v skoku do dialky z miesta 3,5 metra. Či by ste to dali a takýmto spôsobom sa zapísal do histórie aj svetovými rekordami, aj do výšky sa skákalo bez rozbehu. Na letnej olympiáde v, v roku 1908 v Londýne získal dve strieborné medaily v skoku do dielky, skončil samozrejme z miesta na druhom mieste e, výkonom 3 m 23 cm. Za víťazom zaostalo 9,5 cm, na druhom mieste skočil a skončil aj v disciplíne skok do výšky z miesta, súťaž e, mala výťaza, ktorý prekonal 1,57 m, Konstantinos Cykli skončil na delenom druhom mieste výkonom 1,55 m, pred štvrtým miestom mali spolu s ďalším Američanom náskok 3 cm. Takže si skúste takto vyplniť svoj voľný čas. Inak na Letnej Olympiáde v 1912 v Štokholme získal zlatú medailu v skoku do dielky z miesta, teda v disciplíne, kde skončil na ostatných Olympijských hrách druhý, tak tam teraz zvíťazil výkonom 337 cm, o 1 cm zdolal svojho súpera, ktorý skončil na druhom mieste, na tom treťom. To bolo o 320 cm a stal sa tak posledným olympijským výťazom v tejto disciplíne, keďže už na žiadnych olympijských hrách sa v nej nesúťažilo a bronzovú medailu získal aj v disciplíne skok do výšky z miesta. Takže bol po tejto stránke svojím spôsobom výnimočný. No a výnimočných máme aj tých, ktorí sa narodili v 20. storočí, postupne sa k ním. Dostaneme ešte, máme chvíľočku času, teraz poďme za šiestým miestom dnešného poradia a tam nachádzame legendu menom Valdemar Matuška, Jen sa priznej, že ti scházím, nám bude znieť opetovne v celej nádhere, tentoraz to v rebríčku máme možnosť evidovať umiestnené už po 8 krát vstúpa nám zo 14. priečky. přiznej, že ti scházím autorská práca textára Václava Babulu a skladatela Jaromíra Klempíře, s kterým Valdemar Matuška spolupracoval i při vzniku Jednej z jeho předcházejících souťažných nahrávek, když jdou na mužskýho léta, zo seriálu Doktor Zvejminku s Martinem Ruškom v hlavní úloze. A už jsme tu počúvali i další výstavný kúsok který Jaromír Klempíř zúdobnil. Išlo o setkání Hany Zagorovej a Drupiho, ale ešte čakajú aj páni Konšele, Karla Gota, ktorí boli bronzoví na Líre v roku 1969. A pre Karla Gota vznikli aj teda napríklad pesničky typu Pošli to dál alebo Selaví, čo je tiež dostatočne známe dielo, čo sme ešte u nás nepočúvali, ale snáď sú nám ešte hviezdy naklonené tak, že nejaký piatok pred sebou máme tak by sme si to mohli popripomínať dnes to boli pesničky napríklad zo 6. až 10. priečky postupne požičovňa vzducholodí vaša patejdla sem príblázen jen Jirku Šelingera žena je Mariky Gombitovej snídane v trávie Karla Černocha a jen se priznej, že ti scházim Valdemara Matušku takže prvú peťku to aktuálne nevidelo uvidíme možno neskôr o nich bude reč v rekapituláciách predchádzajúcich ročníkov v rámci 44. týždňa, který je dne, tentoraz v naší blízkosti a tvorí našu realitu, ponukli jsme 21. kolo, ještě 1. novembra roku 2018, vtedy zvítězil Severní vítr Jaroslava Uhlířa, stříborná bola Lenka Filipová, s letnýmto popevkom prísetom tomu říká Láska, nešlap nelámej Hany Zagorovej, to bola trojka, štvorkou s Bohem Lásko, ja jedu dál, Jozefa Laufrá a Peťkou kamikadze Lásky, skupiny Elán, ktorá zvíťazila aj v ďalších dvoch ročníkoch v tomto termíne, v 72. kole 31. oktobra 2019 to bolo s človečinou, keď bola striebornou Skupina Modus a Veľký sen Mora Trojkou milujem skupiny Zenit Štvorkou krát krásnejší Dalibora Jandu a Peťkou cigaretka Na dva ťahy Richarda Müllerano A v 123. kole 29. októbra 2020 Bola na vrchole Klasika z albumu Detektívka, dvojkou v slovenských dolinách Karola Duchoňa, trojkou matka skupiny Tublatanka, štvorku mali Dušan Ružička, Milan Krištofovič a singel Pohľad z okna a rúže z Texasu Valdemara Matušku, to bola peťka. 4. novembra 2021 v 175. kole zvýťazila Tublatanka s pesničkou Dnes. Strieborná bola Levandulová, Hany Hegerovej a Petra Hapku, trojkou Král a Klaun, Karla Kryla, Banská Bystrica, Honzune Dvieda, to bola Štvorka a päťkou Zažni, Miroslava Žbierku, pred tromi rokmi bol na vrchole Karel, Karol Duchoň a z Budmeríc. V 225. kole 3. novembra 2022 dvojkou Dvaja a Robo Grigorov, trojkou Marie Rotrová s pesničkou Ten vús už jel, Kdo vcházi do tvých snů má lásko, Václava Neckářa, to bola štvorka, Peťkov, písnička pro Zuzanu Valdemara Matušku. Pred dvomi rokmi zvíťazil Jožoráš v 276. kole 2. novembra 2023 so skladbou vodačom a drží nad vodou. Ja sa vrátim od Tublatanky, to bola dvojka, mýdlový princ Vaškanecká Ža Trojka, Štvorkou Vejdi, Jozefa Laufrá a Peťkou Katka Miroslava Žbierku. No a pred rokom 31. októbra 2024 bolo na programe 327. kolo, na vrchole Soza, Pala Hamela, s Striebornou Jarmila, Pavla Dobeša, na treťom mieste prvé milovanie Olgy Záblackej, štvorkou Tornero Ilony Čákovej a peťkou Melania Oláriová a skladba sa mesiac za obláčik. tak Takto písala históriu práve pasáž 44. týždňa v rámci vykopávok Rádia Slobodný vysielač. No a tu je reprezentant z tých, ktorí aktuálne nezasahujú do bojov sa dnes prederie na výslenie víťazná nahrávka zo 123 a spomínaný album Detektívka povytiahneme od skupiny Elán, kde sa po e, dievčatách zo súboru Lúčnica objavila aj klasika, pesnička, ktorá u nás dostala priestor a 1985 keď sa z kapely rozhodol na solovú dráhu odísť Vašo Patejdl, stál Elán pred veľkou výzvou po štyroch albumoch, táto peťka ono to bolo o novej zostave, zostal iba Jano Baláš, pribudli Gabriel Sabo ako bubeník a Martin Karvaš ako hráč na klávesi ale v štúdiu vypomohlo aj Vašo Patejdl pri nahrávaní jednotlivých diel, prišiel aj Antoniaro hráč na basovú gitaru prípadne saxofonista Dušan Huščava, ktorého údobný nástroj veľmi dobre bolo počuť v pesničke Fero ktorá sa tam tiež objavila v zostave jednotlivých nahrávok na došlo aj na dve lírové nahrávky alebo skladby, ktoré zazneli na Bratislavskej líre úspešnejšou bola samozrejme titulná piesen celého albumu, detektívka tie neviditeľné dievčatá boli viac menej o spestrení no a ono k tomu ešte treba priradiť tie tanečnice zlúčnice, neobzerajte sa pani Lótová pesničky naspívané Janom Balážom, guľový blesk alebo žaba na pramení pričom klasika to je práve melódia Jana Baláža no a v záverečnej si spevácku linku mal možnosť odskúšať Martin Karvaš, titul To nemá chybu, všetko podporené textami Borisa Filana nechybala ni sídliskový indián, musíš prísť. A v podstate som už vymenoval všetkých 11 pestitek, ktoré sa tam vtedy objavili. No my sme počúvali tú, ktorá súťažila u nás a bola aj výťaznou nahrávkou, čiže klasika, tento raz Elán v ponuke nie je, ale ani to nebude nejaká extra dlhá prestávka, aby sme ho naspäť nahodili do ponuky môže opäť žať úspechy, možno aj podobného typu, ale zatiaľ to majú možnosť využiť iní interprete a využíva to napríklad aj Barbara Haščáková, ktorá v našej ponuke bude po štvrtýkrát so skladbou hral na trúbku a posúva sa z 8. na dnešné 5. miesto. trubku je už vo väčšných perinách žiaľ, platí to už aj o interpretke tejto pesničky a ak existuje teda to umelecké nebo, lebo už ich máme toľko, že ani nebude možno človek mať nejakú šancu uniknúť niektorému z nich lebo herecké, spevácké športové a podobne sa tam nachádza tak nachádzajú sa tam už aj ďalšie dve dámy ktoré je možno spomenúť v súvislosti s dnešným termínom, 30. októbrom. Obidve mali blízko k herectvu, aj keď jedna len v pozícii režisérky, ale ten starší ročník 1929, rodáčka za Hlohovca. To bola herečka Viera Strnisková, bývalá členka novej scény v Bratislave, ktorá neskôr pôsobila aj v divadlách Vozvolenia v Nitre. Od roku 1962 členka činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Jej odchod v posledný augustový deň pred 12 rokmi môže byť, že tiež mnohí zaregistrovali a aj postavy, ktoré mala možnosť stvárniť aj na filmovom plátne alebo televíznych obrazovkách. V prípade etely balogovej Harantovej, ktorá sa narodila v Rajci 30. októbra roku 1932, tak toto bola významná režisérka dabingu na Slovensku a z takých tých najznámejších titulov určite Jazgouci, ďalej rodina Edemsovcov alebo doktorka Kvínova. To sú ale ešte 90. roky. Pani Etela Balogová-Harantová zomrela 4. oktobra roku 2019. A tie ďalšie postavičky sa ešte pozrieme zostáva nám ešte priestor na to aby sme si ich pripomenuli, ale teraz prechádzame k nahrávke ktorá bude vynimočnou z toho dôvodu, že tejto dáme tá koncoročná gala prehliadka doteraz unikala a už bola k nej veľmi blízko s dvomi nahrávkami jednak v prípade spomínaného setkání duetu s Drupim a potom aj v prípade sólovky, rybičko zlatá si, ale nevyšlo to v tomto roku sa už gala prehliadke v dobrom slova zmysle nevyhne, pretože titul, ktorý v tejto chvíli budeme počúvať, čiže mys Dobrých nádejí priebežne figuruje na 12. mieste. Vyššie to už nepôjde, ale ani nám z 20. určite už nevypadne. Mys Dobrých Nadejí je zo spevníka Hany Zagorovej. Tak si to poďme pripomenúť, pretože to máme dnes na 4. mieste.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 Bláznivý pohádkář, takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám. My z dobrých nadějí, my z dobrých nadějí, dobrých nadiejí. Všechno se zmieňo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kdy kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil chřip. Kdy si byl vietro Pro chvíle svátečí, Ja měla zvláštní stev v paprstích slunečních, teď už jsme skuteční, a nejen vys milenci nevděčí. Dobrý na djih Dobrých dobrých nadejí. Hano, Hana Zagorová a z dobrých nadejí naposledy dnes v Rebríčku. Do ďalšieho kola už nepostupuje a má ešte jedno želiesko hni. Duje to s Petrom Reskom dotazník, aktuálne je to na 20. mieste, ale veľmi ohrozené, pretože už tam sa blíži jedna zo skladeb, ktorá ešte stále môže bodovať a tak sa zdábiť ten osud nezvratný a z tej elitnej 20. nám nakoniec dotazník ako taký zrejme vypadne ale tiež to bola jedna z výrazných pesničiek aktuálneho ročníka No a než sa dostaneme k medailistom, chvíľočku budeme počúvať bronzovú nahrávku, tak poďme naposledy medzi narodení nových oslávencov, alebo tých, ktorí na tento svet v tento deň prichádzali. A najčastejší sa to spája s priezviskom Vtáčnik, pretože v roku 1956 sa narodili hneď dvaja nositelia tohto priezviska, dvojčatá Ján a Ľubomír Ján sa stal fyzikom, Ľubomír Šachovým veľmajstrom, čo je zaujímavé tak presne o rok sa narodil aj tretí brat, Ľubomír vtáčnik, teda Milan vtáčnik takto opačne to bolo mám to domotané už teraz s tými vtáčnikmi v 56. prišiel Milan vtáčnik, tak to bol bývalý primátor Bratislavy a o rok neskôr tieto dvojčata aby to bolo presne tak ako to má byť a Ľubomír ten sa stal slovenským šachovým veľmajstrom ktorý mal možnosť byť úspešný po tejto stránke aj na iných miestach než len v nejdejšom Československu, pretože došlo na juniorské úspechy a už v 77. zvíťazil na majstrústvách Európy v Gröningene a teda mal možnosť si pripísať na svoje konto post, -post šampióna v rámci takzvaného Starého kontinentu, ale boli tu aj ďalšie úspechy ako štvornásobné víťazstvo v rámci majstrovstiev Československa ešte v prvej polovičke 80 rokov a sedemkrát hral za Československo aj na Šochovej olympiáde a takto pristupoval aj k reprezentácii samostatného Slovenska, pričom v roku 2002 bol aj majstrom na tomto území. No a k týmto menám ešte pripojíme teda Ďalšie meno úspešné na športovom poli a celosvetovo asi najvýraznejšie v rámci futbalu lebo keď sa povie rok 1960 a 30. október. tak každý skutočný fanúšik futbalu vie že sa vtedy pred tými 65 rokmi narodil Diego Armando Maradona Franco považovaný za jedného z najlepších futbalistov planéty Majster sveta z 86. Strieborný o 4 roky neskôr v Taliansku. V tom Mexiku samozrejme zaujal hlavne tým gólom rukou, ale potom aj sólom cez polovičku ihriska v tom istom stretnutí. Jeho životný príbeh sa žiaľ už uzavrel pred 5 rokmi. 25. novembra úplne presne 5 rokov, ale pri futbale môžeme zostať aj vďaka Petrovi Pekaríkovi, 39. výročie narodenia si pripomína rodak z Dolného hryčova, úspešný aj ako slovenský reprezentant a aj hráč viacerých klubov. No a to by mohlo byť v podstate všetko z toho dnešného kalendára. Pokiaľ ide samozrejme o tých narodeninových, tých odchádzajúcich, si pripomenieme potom, čo nám bude z bronzovej priečky znieť pesnička Stretnutie s Tichoma, v nej aj hlas Paliho Hamela. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom Pomaličky myslo mesto za taxíkom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 Ticha. Počúval som život ako zom na dýcha, počúval som vietor ako lísti ráta, vítali ma stromy ako svojho brata. Tedy už chodím na stretnutie s tichom, ponúkama svojím chlebom, voňou kríkou. Odtedy sme s tichom, starý dobrý známy chodí so mnou všade, keď som sebou samým. Tak som gránu kráča, plný toho ticha.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 patrilo výťazstvo hneď dvakrát v 373. a 374. kole pred týždňom priečka číslo 10 dnes bronzová pozícia pavol Hamel a stretnutie s Tichom no a takéto stretnutie máme aj v prípade tých ktorí už medzi nami nie sú zvlášť v tomto období dušičkovom sa to bude možno viac vnímať intenzívnejšie pokiaľ ide o svetovo známe postavičky, tak a u nás určite. Začneme sice vo Švajčiarsku, spisovateľom a spoluzakladateľom Medzinárodného Červeného kríža menom Jean-Henri Dynan. Preto má vlajka Červeného kríža práve tu verziu vlastne protipol tej švajčiarskej. Zomrel v roku 1910. O 11 rokov neskôr to bol Rudolf Brunner Dvořák, český fotograf, zakladateľ žurnalistickej fotografie a priekopník fotografickej reportáže Emerich Kalman, maďarský opeletný skladateľ, ten zomrel v roku 1953 preslávila ho najmä Čardášová princezná ale boli tam aj Grovka Marica alebo Cirkusová princezná Neli Gajerová, rodáčka z Hradca Králové to bola česká aj speváčka ale možno pre mnohých známa hlavne ako herečka zomrela presne pred 30 rokmi pred 25 to bol slovenský športový novinár a rozhlasový reportér Štefan Mašlonka rodák zo Smyžian pri Spišskej Novej Vsi František Veselý, ale nie Krištof, toto bol futbalista. Pražský rodák, narodený v roku 1943, majster Európy z Belehradu v 76. Ten zomrel v roku 2009, rovnako ako aj rodák Skromne Říža, český herec a divadelný pedagog Jozef Karlík. Môže byť, že mnohí ho zachytili, či už ako otca hlavného hrdinu. V seriáli Sanitka, toho hlavného hrdinu stvárnil Jaromír Hanzlík, alebo ako samorastúceho detka v rodinnej komédii Márie Poledňákovej ako dostať otecka do polepšovne, no a Jiří Winter Neprakta, český karikaturista, ilustrátor a humorista, ten nás opustil v roku 2011 nakreslil viac ako 35 tisíc kreslených vtipov čím je uvedený aj v Guinnessovej knihe rekordov a ilustroval stovky humoristických kníh a jeho kresbičky sú ľahko rozpoznateľné stačí si dať do Google meno Jiří Winter Neprakta, keď vám to vyskočí tak môže byť, že ste sa s nimi stretli už naozaj mnohokrát tak ako mnohokrát sme sa stretli aj s pesničkami pána, ktorý je dnes strieborný a budeme sa s ním radi stretávať aj naďalej dnes je v rebríčku s nasledujícou nahrávkou. Premiérovo, jediná úspěšná novinka, to je titul Tím víc tě mám rád, je Strieborná a sňou Karel Řich. Hrát já líp nežli jiní, třeba hokej nebo šach, mé jméno dnes a denně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 Kdybych napsal spoustu děl, byl bych vážený a Měl měl bych dům nebo tež vlastní auto, jestli chceš. A laurus, pôľa A tak bych rost, no prostě skvost. A jen bych zářil spod oblohy, Bohužel k tomu nemám vlohy, ale tím víc, tím víc tě mám rád. na čase si v tom trošku upratať po troch hodinách nemusí byť úplne jasné čo v našej ponuke vôbec figuruje, lebo nie každý celú dĺžku dokáže zvládnuť na jeden dych tak si povedzme, že strieborný tento raz bude najbližších 7 dní práve s nahrávkou tím víc ste mám rád Karel Zich trojkou Pavol Hamel a stretnutie s Tichom 4. miesto už ďalej podporovať nebude možné, my z dobrých nadejí Hany Zagorovej, ale iba jeden týždeň od potom už tam budeme mať možno nahrávku ktorá pôjde ďalej Peťkov je teda Barbara Haščáková a titul Hral na trubku. Šestkou Valdemar Matuška so skladbou jen se Přiznej, že ti scházím. Sedmičkou Snídanie v trávě Karla Černocha. Osmičkou Žena je Váza. S touto skladbou Marika Gombitová s úťaží. má Jirka Šelinger a titul sem přiblázen jen. Dále nepostupuje ani desiatka. Požičovňa Vzducholodí, hlavným interpretom, autor muziky Vašo Patejdl. 11 Dvieruže Dvě krepoví skupiny Katapult je v ponuke naposledy, môžete ju ešte podporiť. 12 je Ludovid Nosko a kreslím si ružu. 13kou idí za šťastím Karla Gota. 14 hymna lúčních rán Marceli Lajferovej 15 Michal Dočolovanský a pesnička Zaránky. za ránky. Zarosy 16 má slunečné pobřeží Věry Špinarovej. 17 Svet krásných žien od kapely Aja 18 ...je Zakoukaná Arnošta Pátka, 19. Božská komédia Richarda Müllera a 20. Ja sa vrátim Milana Drobného. Dve novinky sa určite v rebríčku o týždeň objavia. Ktoré to budú? To je samozrejme v tejto chvíli ešte vo vašich rukách. V ponuke sa nachádzajú ako novinka číslo 1, titul To je ale fáro a s ním aj skupina Belasí... To je ale fáro, to je ale voz. To sa zasa zveziem ako veľký bos. Pozri ako trúby, šľape ako drah. Hodíme tam štvorku, predbehieme No Hodíme ešte štvorku ďalších noviniek Druhou titul Kde kdo je dál A interpretom diskoslávik Petr Kotvald Kde kde kdo je ja než kde se neříká. Taký môžeme byť aj vďaka novinké číslo 3. čo dešť si v listí hrál spolu prichádzajú a snáď aj spolu dlho vydržia Helenka Vondráčková, Jirka Korn. Zatiaľ, čo sa bude dášť hrať s lístím, môžeme počúvať aj Slepú lásku. Interpretkou novinky číslo 4, Eva Kostoláňová. koža môže byť aj pri počúvaní novinky záverečnej úrybok bude znieť titul dostal názov dávam ti dar otextovala si to a naspievala Naďa Urbánková Ešte teda za tou víťaznou nahrávkou. Vyšlo to až na 10. pokus. a Trošku sa nám tu trápila. 3x12. Aj 17. miesto už bolo. 11. 10. 7. 6. 5. Dnes je z toho teda maximálna pozícia. Najvyšší post, vrchol, rebríčka. Pre pesničku z albumu Žeravé znamenie osudu. Skupina Tublatanka a môj starý dobrý kabát. Takto je víťazná nahrávka 376 k nesú tie slova textu Martina Sarvaša, ten kabát je naozaj to posledné, čo mám v ponukovom liste pre 376. kolo, no a tu Blatanka sa dočkala po naozaj dlhom čase, zatiaľ naposledy to bolo, doteraz teda naposledy v 271. čiže ešte 28. septembra pred dvomi rokmi, keď sme počúvali v tom čase ako súťažný titul skladbu Ja sa vrátim a vrátili sa už aj na najvyššiu pozíciu po deviatý krát máme tublatanku na vrchole najčastejšie s pesničkou dnes 5 krát no a jedno víťazstvo ešte pripísali na toto konto aj také výrazné popevky ako Pravda víťazí respektíve Matka samozrejme možno do toho počítať aj do neznáma ale to predsa len nebol projekt tublatanky, ale Peciho u Herčíka ...tiež s Martinom Sarvašom ako textárom a Paľom Horvátom, respektíve e, Maťom durindom ako interpretmi hlavnými, ale plibudol k tomu je Ferko Griglak, takže to ako projekt Tublatanky zase až tak neriešime. Hoci to na koncertoch tejto formácie nemá problém zaznieť a je fajn, že to ponúka Maťo aj bez Paľa solovo... My ponúkneme tú blatanku určite radi aj o ďalších 7 dní. To už budeme mať november v kalendári, takže vstúpime už pomaly naozaj do záverečnej pasáže. Aj keď tie Vianoce vám pripomínajú predajcovia už, neviem, asi od septembra, my sa ešte Vianočne cítiť nepotrebujeme. A keď sviatočne, tak v podstate vždy v tomto termíne. Vykopávky s obsahom, ktorým bude 377. kolo, vám ponúkneme 6. novembra, opäť v tradičnom čase, dovtedy sa opatrujete a pokiaľ si nájdete čas na podporu, budeme radi. Z Banskej Bystrice sa lúči a pekný týždeň želá. Peter Kršiak. Tak do a poslední to, to všechno, My už a za všech dětí, za střírem a pořádných kouzelník, to byl jednou, příště se vrátí. Známý, s námi, zlo bez. Už je nejak A sa smáli, tak dali ste kúse i na. Tak my púšťame do pja a zažijeme váš dýk. a možná aj kúzelník, ktorý jednou, příště sa vráti z